Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als x tobi Und nun habe ich die Ehre, mit Daniel Schwert, MDL, zu sprechen. Und zwar unterhalten wir uns heute netzpolitisch über das Thema Leistungsschutzrecht. Hallo Daniel. Hallöchen, die Ehre ist ganz meinerseits. Daniel, Leistungsschutzrecht ist für fast alle Piraten natürlich ein Begriff. Wir geben uns aber trotzdem die Mühe, einleitend zu erklären, was denn unter dem Begriff Leistungsschutzrecht zu verstehen ist. Magst du das mal eben machen? Kann ich gerne tun. Das Leistungsschutzrecht ist die, die ähm, Idee, dass man Wiederverwertung von Texten, die ein Verlag in, in irgendeiner Form im Internet veröffentlicht hat, dass man die ja sozusagen lizenzpflichtig machen möchte. Dass man also, wenn man im Rahmen einer, einer, eines News-Aggregators oder einer Suchmaschine diese Texte wiederverwendet und dann wieder abdruckt, dass man dafür eine Lizenz beim Verlag er, erwerben muss. Weil die nämlich alle sagen, hier äh, kostenlos Kultur 1.11 und das Untergang der, des Abendlandes, wenn, die, wenn diese Texte von den Suchmaschinen einfach so genutzt werden. Okay. Und jetzt haben sich, ja, jetzt ist das natürlich auch ein Ding, wo man vielleicht in Einzelfällen noch drüber diskutieren kann, ob das nicht nachvollziehbar ist oder nicht. Aber in den meisten Diskussionen bei dem Leistungsschutzrecht ging es ja im Prinzip um die Spitzen, wo wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist, warum dafür Geld verlangt werden soll und vor allem, was das fürs Netz bedeutet. Warum ist das ein Problem fürs Netz? Da wird in das, also im Grunde wird in das Zitatrecht eingegriffen, denn du darfst durchaus hingehen und einen ein Werk zitieren, wenn du da halt einen Teil herausnimmst und die Quelle angibst und so, dann ist das nicht verboten. Was die Verlage halt daran stört, ist, dass eine solche Zweitverwertung von den Texten, dass die, diejenigen, die das tun, da halt irgendwie im Zweifel auch Werbung drauf schalten dürfen auf, den, auf dem daraus entstehenden Ergebnis. Das passt ihnen halt einfach nicht. Gefahr ist halt, dass an der Stelle... Ähm, ja, die, die Meinungsfreiheit beschränkt wird, weil man eben aus solchen Werken nicht mehr zitieren kann, dass eine rechtliche Unsicherheit zum Beispiel für Blogger entsteht, weil sie nicht mehr wissen, welche, welche Teile einer Nachricht dürfen sie jetzt zum Beispiel verwenden, weil das schon, auch schon im kleinsten Deckschnipsel gehen sollte, diesen Leistungsschutz. Und da liegt nämlich genau der Knackpunkt, kleinste Textschnipsel, äh, Linktexte, wobei es ja immer noch keine endgültige Fassung gibt, die denn, äh, wo wir uns dann jetzt auf irgendwas verlassen können, oder? Das Gesetz selber sieht also keine explizite Länge vor, das äh, ist also ein bisschen so wieder den Gerichten überlassen, das zu entscheiden, was jetzt ein, ein lizenzfreier und was ein lizenzpflichtiger Schnipsel ist. Also wir werden mit Sicherheit da wieder wunderbar viele Abmahnbriefe und Abmahnvorgänge sehen. Wir werden Prozesse sehen, wo sich die ganzen Fragen mit den ganzen Suchmaschinen behaken. Das Problem ist, Für eine große Suchmaschine ist das, ist das äh, möglich, sich da rechtlich zu, zu setzen. Aber was macht so ein kleiner Blogger oder, oder so, ein, so ein kleiner Einzelunternehmer, der irgendwie so einen News-Aggregator hat oder sonst was? Die äh, können sich das doch gar nicht leisten, sich dagegen zu wehren. Nö, die werden es einfach lassen. Das heißt, das Netz ist in seiner Freiheit eingeschränkt. Ich muss einfach lernen als Bürger, dass ich lieber solche Dinge nicht verwende, denn im Zweifel droht mir Post. Exakt, so ist es. Und es ist nur Unterschied eben, das ist wieder was, was ja nur für Deutsche zutrifft. Wenn aus dem Ausland oder so, die kümmern sich eben nicht um das deutsche Leistungsschutzrecht und da erschreckt sich das ja auch nicht hin. Es ist dann wieder die Situation, dass der, der ich sag mal, der Unternehmensstandort Deutschland für so kleine Einzelunternehmer im Internet wieder schwieriger wird, dort, dort sich zu betätigen. Es geht den Piraten also nicht um diese alles-für-umme, alles-umsonst-Kultur, äh, sondern, das muss man eben klar herausstellen, den Piraten geht es darum, dass die Freiheit eingeschränkt wird, dass man sich nicht mehr so bewegen kann und dass im Zweifel wieder ein abmahn Eldorado geschaffen wird. Müssen wir denn jetzt mit einem abmahn Eldorado rechnen? Gerade weil die rechtliche Unsicherheit eben besteht. Im aktuellen Gesetz sind so ein paar ganz zentrale Begriffe eben nicht geklärt. Zum einen ähm, wird da wieder mit gewerblich und nicht gewerblich argumentiert ohne dass das genau bestimmt ist wohin das geführt hat haben wir in der in der Urheberrechts in der Filesharing Geschichte gesehen und zum anderen ist wie gesagt die Länge welcher Textschnitt ist denn jetzt äh, einer der lizenziert werden muss und welcher nicht die ist Dann auch ungeklärt Genau, dann lass mich das noch eben kurz erklären äh, bei der filesharing geschichte Die meisten wissen es auch, wir erwähnen es trotzdem mal eben kurz, haben wir das Problem, dass der Gedankengang eigentlich da war, dass nur gewerbsmäßige, was ich jetzt mal übersetzte, mit profitorientiertes Verbreiten von Filmen geahndet werden soll und äh, dass der Privatmann nur mit einem kleinen Betrag bei so einer Abmahnung belastet werden soll. Fakt ist aber, dass alles auch als gewerbsmäßig eingestuft wird und genau das haben wir jetzt beim Leistungsschutzrecht auch zu befürchten, denn die Empfänger dieser Texte sind ja nahezu unendlich im Netz und damit ist es ja wie ein Gewerbe. Zumal es äh, ja schon ausreicht, wenn du zum Beispiel auf WordPress selber bloggst äh, und WordPress schaltet da Werbung rein, dann kann man da schon gewerbliches Handeln unterstellen. Oder du hast einen Flatter-Button. Selbst wenn das nicht kostendeckend ist, reicht das in der Regel dann schon für ein gewerbliches Handeln auf. Nun, jetzt sind wir beide keine Juristen, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir es jetzt mal auf dem Weg versucht, das ein bisschen zu erklären. Ein Jurist schüttelt vielleicht ähm, den Kopf, aber das Prinzip bleibt trotzdem gleich. Dann lass uns mal zu dem gehen, was die Piraten sich im Landtag eigentlich überlegt hatten. Denn äh, ihr seid ja im Landtag, aktiv gewesen und habt euch bemüht, dieses Ding zu stürzen. Was wäre denn der erfolgreiche Weg gewesen, wenn es geklappt hätte? Wir haben einen Antrag eingebracht, die, also das ist ja grundsätzlich bei bundespolitischen Themen so, und dazu zählt das Leistungsschutzrecht, dass wir aus dem Landtag da keinen unmittelbaren Einfluss auf die Gesetzgebung ausüben können. Aber die Gesetze, die gehen ja, nachdem sie im Bundestag beschlossen worden sind, in den Bundesrat. Und da sitzen dann wiederum die Länder und können also eigene politische Initiativen starten. Und wir wollten über den Landtag die Landesregierung Nordrhein-Westfalens auffordern, diesen Leistungsschutzrechtsgesetz im Bundesrat aufzuhalten. Das kann sie tun, indem sie die, den sogenannten Vermittlungsausschuss anruft, der also immer dann ähm, zum Tragen kommt, wenn sich Bundesrat und Bundestag sozusagen nicht, nicht einig sind. Dann kann der angerufen werden. Und wir wollten mit einem Antrag praktisch die Landesregierung NRW aufrufen, genau das zu tun. Diesen Antrag haben wir gestellt, schon vor, vor weiß nicht, zwei, zwei Monaten ungefähr. Der ist im Plenum noch nicht behandelt worden, sondern der ist direkt in den Ausschuss verwiesen worden. Diese Ausschusssitzung, die dazu gehört, die ist letzte Woche gewesen. Wir haben da ein bisschen aufs Gas gedruckt. Drückt, weil wir ja wussten, ähm, die Bundesratsentscheidung die stand in, der, in dieser Woche äh, eben an. Deswegen wollten wir gerne, dass das in den Ausschuss geht und dann zurück ins Plenum und im Plenum dann beschlossen wird, seitens der, der also idealerweise beschlossen wird äh, äh, von den Fraktionen. Ähm, das war unser ursprünglicher Plan. Gut, jetzt sah es doch die ganze Zeit so aus, als wenn äh, Rot-Grün da mitspielen würde. Und wie, wie ist es dann am Ende gekommen? Ja, das ist eine Sache, die sehr unerfreulich sich äh, entwickelt hat. Also wir saßen eben in diesem Ausschuss zusammen, letzt, nee, vorletzte Woche, Donnerstag war das. Ähm, da saß ähm, mir gegenüber oder uns gegenüber die äh, zuständige Ministerin Frau schwal Düren. Die ist Ministerin für Medien, Europa und Bundesangelegenheiten. Deswegen eben genau damit befasst. Und als als sie dann als dann das Thema aufgerufen wurde, sagte sie in sehr deutlichen Worten, also ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, weil die Protokolle noch nicht vorliegen, aber sie sagte, sie lehnen das Gesetz in dieser Form ab und sie würden alle notwendigen Schritte einleiten, um dieses Gesetz aufzuhalten. Das fand ich persönlich sehr erfreulich, weil ich daraus nämlich entnahm, okay, dann werden sie sich eben bemühen, das Gesetz aufzuhalten, so wie sie gesagt hat. Auch wenn sie jetzt nicht ex verbis gesagt hatte, sie würden den Ausschuss anrufen, ist die die stärkste Möglichkeit, die sie eben zur Verfügung hatten. Ne, deswegen ähm, äh, war, war ich eigentlich ganz positiv gestimmt. Aus, den, aus der Fraktion der Grünen kam dann der Antrag, eine Anhörung durchzuführen. Das kann jede Fraktion beantragen. Also ähm, zu jedem Thema sozusagen kannst du beantragen, dass eine Anhörung ähm, durchgeführt werden soll. Und es ist guter parlamentarischer Stil, dass man dem zustimmt, weil man ja umgekehrt auch gerne möchte, dass wenn man selber eine Anhörung beantwortet wird. Und deswegen haben wir diesem Begehren halt zugestimmt, aus diesen zwei Gründen. Weil, weil es üblich ist, sozusagen der sogenannte Inhaltenschutz, dass man diesem Begehren zustimmt und zweitens, weil wir eben auch ein sehr positives Signal seitens der Regierung bekommen haben. Ähm, de facto führte das dann aber dazu, dass diese, diese, ähm, diese zweite Plenardebatte, die jetzt letzte Woche oder diese Woche vielmehr äh, stattgefunden hätte sollen, dass die versch äh, verschoben werden muss, weil nämlich diese Anhörung erst stattfinden muss. Und, ähm, und das heißt, wir konnten eben nicht im Plenum darüber debattieren. Wir konnten eben nicht im Plenum diesen Beschluss fassen, die Landesregierung zu ihrem Verhalten aufzufordern. Und was passiert? Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat dem Leistungsschutzrecht im Bundesrat nicht widersprochen. Die haben sich enthalten und Obwohl ein entsprechender Antrag dann eingebracht, und ähm, ich glaube auch von Berlin, ähm, den Vermittlungsausschuss anzurufen, hat Nordrhein-Westfalen auch diesem Antrag nicht zugestimmt. De facto haben sie also ähm, überhaupt keine Mittel ergriffen, das Leistungsschutzrecht in der vorliegenden Form abzuwenden. Das entsprach also ein diametral entgegengesetzt dem, was die Ministerin uns in diesem Ausschuss tat. Gut, das hat uns alle betroffen gemacht. Wir hatten ja eigentlich damit gerechnet, dass wir noch eine Chance haben, es abzuwenden. Ich schlage vor, wir sprechen nochmal über eine Partei, die ja so für Freiheit steht, für Demokratie, ähm, nennt sich FDP, von der man ja eigentlich erwarten müsste, dass auch Freiheit im Netz und auch so eine Zitatfreiheit nicht eingeschränkt wird und dass nicht Menschen, die Bloggen eingeschüchtert werden durch Abmahnrisiken. Wie steht denn die FDP eigentlich zu der Nummer? Die haben sich da ganz eindeutig ähm, gegen Positioniert. Also die sind, ich meine, letztlich kommt das Gesetz, es ist, ist ein schwarz-gelbes äh, Bundesgesetz ähm, mit voller Unterstützung der FDP an der Stelle. Die haben also kein Problem mit, mit Abmahnungen oder so. Das, äh, wir haben das in, in der Debatte zum, zur Störerhaftung um, am Freitag stattfand, haben wir eine ähnliche Situation gehabt, haben die also auch, so wörtlich sinngemäß gesagt, das wäre ja alles gar kein Problem. Man soll sich eben zur Wehr setzen, wenn eine Abmahnung ungerechtfertigt sei. Eigentlich ist es ein Unding, wie die wie sich zu stellen. Ja, denn die Position von euch 20 Piraten im Landtag ist ja da eindeutig. Es geht nicht darum, dass Piraten alles geschenkt haben wollen. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, sondern es geht darum, dass wir im Netz äh, die gleiche Freiheit auch weiterhin genießen. Und da liegt genau das Problem. Daniel. Haben wir denn noch was Wesentliches zu dem Thema vergessen? Gut, ich würde sagen, wir halten das natürlich im Auge. Und äh, wenn wir dann irgendeine Chance haben, es wieder umzudrehen oder uns daran beteiligen können als Piraten, dann werden das sicherlich die 20 Piraten tun, vielleicht eine eventuelle, Bu eventuelle Bundestagsfraktion der Piraten und wenn nicht, dann halt außerparlamentarisch. Daniel, ich danke dir für die Informationsstunde. Schönen Abend noch. Tschüss.